Европа според Аушвиц, така беше озаглавена лекцията на Марек Милър за студентите от филологическия и историческия факултет на Велико университет. А днес вечерта в Софийския университет пред студенти по журналистика, той ще говори за репортажа след Капушински. В аванс благодарение на Польския институт, той е тук специално за слушателите на Хоризонт до обът и нека а, да се коригирам, всъщност... Събитието в Софийския университет няма да е вечерта, а ще е след малко от 11 часа в факултета по журналистика. Добър ден, професор Милър. Витам сърдечно. Добър ден. Поздравявам ви сърдечно. За право да разчитаме на Свет Станка Бонова, но нека първо да представя на аудиторията на кратко професор Милър. Марк Милър е репортер, социолог, преподавател в Факултета по журналистика, информация и библиология на Варшавския университет. Той е основател на лабораторията за репортаж, център за експерименти и изследвания в областта на екипната работа върху текста, мултимедийното разказване на темата, изследване на пространството между журналистиката и писането, създател е на метода полифоничен документален роман, автор на много книги. Последната, която всъщност а, фокусира вниманието и на литературните среди в България, е озаглавена писането с Ришард Капушчински, разговаря Марек Милър. Тя има българско издание 2018 година, в превод, мисля на Станка не, Бонова. На благовеща ли. Добре, а, още една корекция. Професор Милър. Нека да ви попитам какво представлява проекта Европа според Аушвиц. По-лесно може да си мислим за Европа след Аушвиц. В първи момент помислих, че става дума за а, грешка в а, изписването. Знаете, новите технологии ни предлагат предложения за изписване на една или друга дума, но а, грешката е вярна. Czyli błąd jest prawdziwy i ale... według, a nie po Czy według, tak jest? Jest, według mhm. jest. Ta nasza powieść polifoniczna wzięła się z tego, że w Auschwitz jest zdeponowanych 3,5 tysiąca relacji więźniów obozu. Този наш полифоничен роман всъщност възникна от това, че в Аушвиц са депозирани а, повече а, от 3000 свидетелства на затворници от Освиянци. Три и полтошенца релацията са дви вилки шафи. Течък диши, тъй, тъй систем електронична, къде я да працвати над проектното тъбол бе шафи. Тоби две потънжни шафи с течками. 3,5 хиляди всъщност свидетелства на затворници от Освиенцим. Това са два огромни шкафа, пълни с папки с такива свидетелства на оцелели затворници. Сега разбира се има електронна система, но когато започнах работа над проекта, точно така изглеждаше два огромни шкафа. Е, Където я то забачувам, да бъдем певни, що то всичко е великоротне описане. Тим часом е, един из директоров Oświęci... Znaczy, Muzeum Oświęcięskiego powiedział mi, że to czasami jakiś naukowiec coś pisze, ale że to jest ten materiał niewykorzystany. Jak to, jak to wykorzystać? Zresztą powiedział. И когато видях всичко това, бях убеден, че тези факти и всичко това е многократно описано, но един от директорите на музея в Освенци ми каза, че това всъщност не е така. Отделни следователи са идвали проучвали, са отделни факти, но като цялост това не е изследвано и как всъщност би могло да се направи пълно описание на толкова много свидетелства. Е, я запознаем се с килкома такими течками и бъдем че е неправда подобна материал. Аз се запознах с няколко от папките и веднага си убедих, че това е невероятен материал. Eh, реляция повставала по ни памятали, че виждава. Защото тези свидетелства са били събирани веднага след войната и тези затворници все още са си спомняли всичко това много ясно и много точно. Повставал проблем чисто то Но появи се чисто практическия проблем как да направя всичко това, толкова много материал. No wtedy przyszła mi z pomocą moje zainteresowanie teoretyczne dziennikarstwem, że postanowiłem tam jeździć ze studentami na obozy. Przez 10 lat żeśmy jeździli i przeczytaliśmy wszystkie te teczki, które tam stały. И тогава ми дойде на помощ моята теоретична заинтересованост от журналистиката, защото реших, че ще пътуваме заедно с студентите до този лагер. Правихме това в продължение на 10 години и всички папки до една бяха прочетени. Е, Мешко специални специалния превърдников, специалната школа и читали за разумение. Имахме специални указания и преминахме специално обучение, за да можете да прочитат всичко това с разбиране. И все пак защо Европа според Аушвиц? Какво видяхте в тези свидетелства? Видяхте ли описание на Европа или описания в множествено число на Европа според хората, които са били затворени там? Бардо чекава питание. Много интересен въпрос. Може ли биш да до конца? Трябва да имаме три такива програми на разположение, за да мога напълно да отговоря. Але, крутка, крутка. Ukazano na kratko to Europa to Europa zrobiła Auschwitz. Europa е ta, która to jest zdała Auschwitz. Jest wielkie pytanie, które omówiłem wczoraj, że czy to jest jednorazowy akt takich че Hebreda, е to jest konsekwencja kultury europejskiej Auschwitz. И има един огромен въпрос, който може да се поставим и за което стана дума и вчера. Дали това е бил еднократен, случайен акт или всъщност европейската култура е създала, станала е причина да се появи в Швейц. Защо а, Европа? Не или е ли Германия? Е... Для го Европа? Обаче, това е то питание, защо очевидно комори газове зробили потомкове, сынове, Шилера и Гетего. То е правда. I właśnie to jest właśnie pytanie. Rzeczywiście, gazowe kamery były stworzone od potomcy Schiller i Giota. To jest prawda. Ale zawsze jest pytanie bardzo ważne, czy cała Europa mogła zrobić więcej dla ratowania żydów. Ale zawsze przed nami stoi pytanie, czy cała Europa mogła zrobić coś więcej, aby spasić Jewrey. Francuskie koleje państwowe wysyłają żydów z Francji do Auschwitz. Френските държавни железници са били тези, които са товарили евреите. Френските евреи са ги изпращали в Аушвиц. E, e, Венгри своих обиватели, венгерски, до Аушвиц. Унгарците също изпращат своите унгарски граждани, евреи, в Аушвиц. Българците не висвали, жидо, свои до Аушвиц, въобще своих не висвали, але с провинции, с Македонии и с Греци, висвали до Тремблинки. Наистина българите пък не са изпратили своите евреи в Аушвиц, нито един свой гражданин не са изпратили, но от провинциите в Македония и в Гърция са били изпращани евреи в Треблинки. Oczywiście, że wojna była straszna i to co robili te narody Europy, robiły to pod ogromnym naciskiem Niemiec, Niemcy to egzekwowali. Za pomoc Żydom w Polsce groziła śmierć, w Belgii, w Holandii nie, ale w Polsce śmierć. Rozstrzeliwano ludzi, którzy pomagali Żydom. Разбира се, войната е била страшна и хората са правили всичко това под страшната принуда на Германия, в случай, че се помага на евреите, в поляците, човек е можело да бъде застрелен. бил е страшен от смърт. В Белгия и в други държави не, но в Польша е било точно така. Добре, но когато правим а, този вид а, а, разказ е биле, е биле, е биле, е с, с обобщението за обобщението обобщението държавите, от... трябва да си вибиле, даваме сметка, че става дума за конкретни политически режими, конкретни политически лица, които са били отговорни хори, за взимането на тези решения. Аз знам, че това е много голям въпрос, в който ние сега нямаме време да влезем. А много ми се иска да ви а, попитам а, за това как гледате като човек, който създава лабораторията за репортаж с това внимание към документа. Как гледате на предизвикателствата пред журналистиката Почината и репортерите иззвани, като в, в и времето жили... на прекалено многото информация в и информация... фалшивите новини. Uh, uh -huh. и yeah, yeah. Я мисля, че так само як чоловік е, повинен работи над собом, то так сповеченства и народи повинен работи над собом. Аз мятам, че по същия начин, по който отделният човек личността трябва да работи върху себе си, така и народите и обществата трябва да работят върху себе си. И са народи, които шибко працява над соба и поймуям властна греха и блънда. И има народи, които работят бързо над себе си, разбират собствените си грешки и грехове. И са народи, които працявам вълния и народи, които работят по-бавничко. Драмата на Русия, ведък ме, т.е. мое приватне знание то, что они хронични, не потратят працоват над собой. И драмата на Русия, според мен, това е мое лично мнение, трябва да подчертая, се състоиме но в това, че те не умеят да работят върху себе си. Но не говоря за руснаците по-отделно, за руската власт, за управляващите. Какво да правят репортерите в ъм, ерата на прекалено Съжи много кажа, дезинформация? Портажа, какво да би текъл, казал да, ако Капушчински, ако беше да, жив, да, жив да, днес да, и ако да, виждаше да, какво да, се случва с медиите? Да, uh, ваш, e, я мисля, че ни кажа, що за каждом стациям радиовам, навет за българским народовим радиям, за каждой газетът, за каждой аудицијот радиовът, за каждой стацијот телевизионът стои окрешлена концепция човека. Аз мисля, че журналистите, както и зад всяка медия, както зад радиото, така и зад пресата, за всяка определена медия, стои някаква концепция. И бича в порядку, то е смувение слухачам ведук яките концепции ми до них говориме? И начинът всичко да бъде наред, това е да се казва на слушателят върху каква концепция се основаваме и от каква гледна точка му говорим. В студиото, че се сме виши икона. В студиото, в което се намираме, има икона. Я, мисля, че с тега вникава. Аз мисля, че това означава нещо. Означава е, нещо Но, за хората, веника. които е, са свързани Но, с осъп, тази... Е, тази религия. Cóż są związane z tą religią. Tak, postmodernizm powiedział właśnie, że nie ma prawdy, że są tylko postprawdy, prawda, że wszystko jest relatywne, ale to moim zdaniem, ponieważ jestem katolikiem, to jest nieprawda. Istnieje prawda i jej dociekanie, że ludzie mają wrodzoną możliwość i umiejętność rozeznawania prawdy. Да, постмодернизмът казва, че няма правда, че доправдата не може да се достигне, че няма истина, че истината не може да се достигне или че не е само една истина, но аз смятам, че това не е така, като католик смятам, че има истина и до нея може да се достигне. И че ни кажа, може, може маят трудни, а те за заезнаят правдата. И за журналистите това може да е по-трудно, но те също могат да открият и откриват истината. Аз не знам за постмодернизма, но със сигурност има различни религиозни системи в света. И а, ако един католик във ваше лице а, изпитва определен вид отношение към една православна икона, можем да предположим, че един мюсюлманин или а, човек, който принадлежи към друга религиозна система, ще изпитва друг вид отношение. Така че не става дума за постмодернизъм, а става дума за прекалено голям, може би, свят. И прекалено различни хора. Я мисля дош екуменично, то значи, що ми не прешкадзва інно ж в Бога православия ja myślę, że my mamy tego samego chrześcijańskiego Boga myślę, że nawet z ludźmi islamu się rozumiemy to znaczy w tych podstawowych rzeczach tego islamu który naprawdę jest bliski bliski islamskiemu Bogu, tak? My jesteśmy blisko wszyscy, że raczej ludzie się dzielą na wierzących i niewierzących. Ci niewierzący często nie wiedzą, że to, że nie wierzą, też jest tylko wiarą, prawda? My wierzymy, że Bóg istnieje, a oni wierzą, że Boga nie ma. De facto się nie różniły i powiedziałem, tym, co może nas wszystkich połączyć, bez względu na różnicę, jest sumienie, które jest Wszyscy mają partyjni, bezpartyjni, wierzący, niewierzący mają sumienie. Żydzi i Polacy, Bułgarzy mają sumienie i na tym gruncie możemy stanąć tak jak stajemy na gruncie karty Stan narodów zjednoczonych. Аз всъщност искам да кажа, че подхождам доста различно а, към това. А, дали става дума за православие или за католицизъм, за мен е почти едно и също, защото мисля, че сме много близки в своята вяра. Дори мисля, че например и с мюсилманите може много добре да се разберем, ако те са вярващи хора в принципните неща, може да постигнем някакво съгласие. А, и смятам, че може да се стигне до някакво единство и до някакво разбирателство основа на това, че всички имаме съвест. Няма да Обедини вярата или нещо друго, а това, че всички имаме съвест, върху това може да стъпим. Съвестта, това е наистина един добър финал, защото не бива да забравяме, че има и атеисти. Има и хора, които а, не смятат, че а, принадлежат към една или друга религиозна система, но съвестта и морала, а, за жалост, времето ни приключва. Благодаря ви, професор Марек Милер, създател на метода, полифоничен документален роман, журналист и социолог. След Малко от 11 часа в зала 16 на факултета по журналистика на улица Московска ще говорите за репортажът след Капущински. големият полски журналист и писател, който написа, за да разберем къде сме, не трябва да се вглеждаме в политиката, а в изкуството и в морала.